Руськодацькі відносини часів Ярослава Мудрого в літературі найчастіше несправедливо оцінюються як недружні через те, що політичні суперники Кнута Великого знаходили на Русі притулок. Серед них були сини англійського короля Едмонда Залізнобокого, Едвін та Едуард, Олав Норвежський, його син Магнус та інші. Насправді ситуація з північними вигнанцями не була такою однозначною. Звертає на себе увагу та обставина, що всі вони, крім Олава Святого, повернулися на батьківщину тільки після смерті Кнута Великого, і жоден із них не отримав військової підтримки київського князя. Не виключено, що між Ярославом і Кнутом існувала якась домовленість щодо статусу політичних супротивників датського короля. Крім туманного сповіщення про шлюбні зв'язки сторін, їхні тісні контакти часів Ярослава і Кнута підтверджують знахідки на території Київської Росії монет англійського карбування, більшість з яких належала Кнуту Великому. Згідно з відомим нумізматом Потіним, це засвідчує наявність прямих датсько-русських контактів у часи кнута. Назаренко звернув увагу на те, що основна маса монет відноситься до першого періоду його правління в Англії, а саме до 1017-1023 років, З чого вчений зробив висновок про зміну після 1023 років дружніх руськодатських відносин на ворожі. Факт зменшення надходжень англійських монет після 1023 року, напевне, вказує на якісь зміни в системі економічних зв'язків Русі з країнами Північної Європи. Але говорити на цій підставі про різке погіршення руськодатських взаємин Навряд чи справедливо. У цьому або близькому до нього році не сталося нічого такого, що могло б кардинально вплинути на відносини Русі і Данії. Англійські принци, про що йтиметься нижче, втікли на Русь після 1016 року, а Олаф Святий коротко пересиджував у Ярослава лихий час у 1029 році, 1030 роках. В історіографії усталено є думка про перебування при дворі Ярослава Мудрого, синів англійського короля Едмунда Залізнобокого, останнього супротивника Кнута Великого в Англії, помер у 2016 році. Джерела надають суперечливі свідчення щодо англійських вигнанців. Насамперед, це стосується місця їхнього заслання. Адам Бременський записав, що брат Етельреда насправді син. Муж воювничий був на догоду переможцю Кнуту отруєний, а сини його засуджені на вигнання в Русь. Англосаксонська хроніка, повідомляючи про повернення у 1057 році одного з принців Едмунда до Англії, зауважує, що його свого часу король Кнут заслав до Угорщини. Згідно з Флоренцієм Густерським, датський король, не убити принців в Англії, відіслав їх на страту до короля шведів але той відмовився виконати це незвичайне прохання і відправив малолітніх принців до Угорщини. Свідчення Адама Бременського про Русь як місце заслання синів англійського короля Едмунда підтверджується повідомленням, що збереглося в законах Едуарда і сповідника. У цього названого вище Едмунда був син по імені Едуард, котрий не вдовзі після смерті батька, боячи з короля Кнута, втік до королівства Дугов, яке ми правильно називаємо Руссю. Як показав Назаренко, суперечливі дані джерел не виключають одні одних.